Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Vi har ett tema idag som är kaffe, närmare bestämt. Kulturhistoria kring kaffe, sängner och trosföreställningar. Kaffet det har ju kallats för vår nationaldryck och faktum är att det är här i Sverige och i Finland vi toppar statistiken när det gäller kaffedrickandet. Och det händer mycket med kaffet. Bara under min livstid så har jag fått vara med om hur jag har bytt olika sätt att koka kaffe. Jag är egentligen van vid kokkaffe. Jag tycker egentligen det också är det allra godaste. Men omständigheten har gjort att jag numera mest stricker bryggkaffe. Och sen har vi hemma till och med en sån här maskin med särskilda kaffekapslar. Och jag har också fått upplevt hur jag som har tillbringat mycket tid i Västjämtland. Jag hade väl aldrig kunnat drömma om att idag skulle finnas ett kafferosteri- vid Helgesjön, nästan vid vägs ände. Där ligger nämligen Åre kafferosteri. Och där rostar man specialkaffe som man levererar till de bästa restaurangerna- eller också serverar man det i kaffebaren i Åre. Och det ligger verkligen på sidan om Åre kafferosteri. Ja, ja när man kommer in på ett ställe som... Eh... Har kaffe, då är det en lång lista på olika sorter numera. Så var det ju inte förr, då var det bara ett enda. Så att det här har utvecklats enormt. Kaffet det nådde ju Europa från Turkiet och man anser att eh, turkarnas belägring av vin år 1683 har varit viktigt i sammanhanget. För att eh, turkarna lyckades ju aldrig inta vin, men eh, när de sen retirerades så hade de alltså haft med sig kaffe och de första europeiska kaffehusen där man kunde gå in och dricka kaffe de fanns i vin. Och vi får inte glömma att Karl den XII han vistades ju faktiskt i fem år i Turkiet och han och hans officerare de lärde sig att dricka kaffe då. Men det anses som att det inte var direkt från Turkiet som vi fick det här Nya vanan att dricka kaffe, utan det kom främst ifrån Frankrike för att där tog man upp den här seden på 1700-talet. Och Sverige var väldigt franskt påverkat under 1700-talet. Och vi har ju också varit väldigt ivriga att ta till oss det som har kommit från andra håll. Så mm. det här med kaffedrickandet, det spred sig snabbt, i varje fall i Stockholm där de första kaffehusen dök upp redan på början av 1700-talet. Sen dröjde det inte så länge innan det fanns uppåt ett femtontal kaffehus i Stockholm och det blev vanligt att dricka kaffe i de borgerliga hemmen. Men vi pratar om Stockholm nu. Mm. Men man ska komma ihåg att kaffe också var en lyx- som skulle bekämpas under vissa tider. Importen var dyr och vid flera tillfällen så utfärdade man kaffeförbud. Precis som man gjorde när det gällde andra lyxvaror, det kunde gälla siden och textilier och annat som statsmakterna tyckte man skulle stävja. Första gången vi fick kaffeförbud var 1756 och sen skedde det ytterligare tre gånger. Men det var som sagt bara överklassen som drabbades av kaffeförbuden därför bönderna, de hade ju inte börjat dricka kaffe än på 700-talet. Men som det också är med förbud, då brukar man ju älska och gå emot dem. Alltså så att en efterlängtad nyhet som blev förbjuden, den gjorde man allt för att ändå försöka komma över. Så det var alltså ett våldsamt hemlighetsmakeri kring kaffedrickandet under vissa perioder. Jag tror säkert många känner till också målaren Per Hilderström. Han, som med sina målningar från senare delen av 1700-talet, skildrat alltså verkligen det borgerliga livet i Stockholm. Och han har alltså målat. Bland annat hur två fruntimmer håller på att koka kaffe i smyg i kakelugnen. Men han har också målat en annan sak som har med kaffe att göra. Det är nämligen annan målat av hur man spodde i kaffe. För med kaffet kom ju också sedan och spå i sump. Och det fanns ju gott att spå kvinnor i Stockholm på den här tiden på 1700-talet. Hur gör det med det här med spådomen och kaffe? Ja, så, som du säger så blev det här att spå i kaffesump en väldigt vanlig spådomsmetod. Och, eh, det gick ofta till på så sätt att eh, när man hade druckit ur kaffet så var det lite sump kvar i botten och då vände man koppen upp och ner och då rann den här sumpen ut efter sidorna. Och eh, var det då en spåkvinna, för det var ju oftast kvinnor eh, som kunde se det där så, så hade hon då förmåga att tolka de figurer som uppstod. Då. Det var naturligtvis då att du kommer att möta en man- som får stor betydelse för ditt liv eller du får mycket pengar. Det här med pengar kunde man också spå om det blev mycket bubblor- på ytan när man rörde om med koppen. Det betyder pengar. Men det här med kaffeförbuden... Det finns något som man kallar för kaffebegravningar- och det var helt enkelt en slags parodi på vanliga inbjudningar till begravning med svartkantade papper där det stod liksom att den eller den har gått bort. Här var det då kaffet som skulle liksom firas när det försvann genom ett förbud. Och för en sån här nymodighet då, som olika kaffe så behövdes ju också förstås väldigt mycket. Nya tillbehör. Kaffekoppen måste man ha. Man behövde kaffeskedar, man behöver kafferostar och så måste man ju förstås ha någonting att koka kaffe i. Det skulle ju vara ett kärl som helst skulle ha ett lock för att bevara aromen och så skulle du ha en pip för att sumpen inte skulle följa med när man hällde upp. och eh, Kaffepannan var ju precis som drycken då till en början en väldigt exklusiv företeelse. Det var ju bara fina människor, att jag på att säga, som höll sig med i en kaffepanna. Och de var då på 1700-talet och även senare, ju för sig, tillverkade i mässing eller i koppar. Och det var kärl som sällan hade några stämplar. Men de som är duktiga på antikviteter, de brukar ju kunna se på formen hur pass gamla de här kaffepannorna är. Vi eh, vet ju till exempel. En sån enkel sak som att om vi flyttar oss framåt i tiden så att efter 1870 då är kaffepannan ofta rund och bullig och har en kant för att passa in i hjärnspisen i ringen. Och då fick den också namn som Kaffemaja eller Kaffesara. Men när man kokade kaffe över öppen eld då behövde man en trebent kaffekokare som hade ett sidan. Och det var då en kaffepetter som alltså hade... Två Vanliga ben och ett tredje ben som bara män har. Ja, så det är en fräckaste där egentligen som de flesta idag inte har en aning om. Eh, vi har ju sagt att det här vanan att eh, dricka kaffe, det var ju någonting som startade i städerna, men eh, sen spreds kaffedrickandet även bland bönderna, och det var ju framförallt under 1800-talet som som kaffe blev svensk nationaldryck men eh, i början så var det ju många som inte riktigt visste hur man skulle bära sig åt att koka kaffe att eh, kaffet behövde malas till exempel en eh, anekdot eller folksägen som har varit väldigt spridd det är alltså om en stadsbo som eh, tar in och, och får sova i eh, en bondgård över natten och den här stadsbon har med sig kaffebönor och ger det till och eh, ber att få kaffe och så går det både en halvtimme och en timme, och så kommer hon in till honom och säger att ja, nu har jag kokat de här kaffebönorna en timma men de blir inte mjuka. <laughs> så den här gumman hon var van vid ärtor men inte vid kaffebönor. Men precis som eh, kaffepannorna så introducerades kaffekvarnar och det fanns i alla bondhem förr alltså en kvarn där man kunde mala kaffet själv och ställa till med kaffekalas. Och eh, kafferep talar vi om och många har nog undrat, vad är det för ett rep? Falsta Fakir han skrev ju, kafferepet är en lina där man hänger nästor sina. Men eh, förklaringen till det här ordet det är alltså att rep här, det är... Någonting man repar och eh, när kvinnorna träffades för att drack kaffe så hade de ofta med sig gammalt tyg som de skulle göra trasmattor av och då repade de upp det och det var det som gav upphov till ordet kafferep. Och numera träffas man runt kaffemaskinerna på jobbet och löser problemen där. Det. Ja. Men det finns en våda med att dricka för mycket kaffe också och eh, sägs det i varje fall att i tidningen socialdemokraten i februari 1910 så stod att läsa om en kaffeförgiftad flicka. Det var en person som hade bott hemma hos en familj, eh, där, en familj som hade fem barn där det fanns tre vuxna flickor och två pojkar men en flicka skrev tidningen en 18-åring var ständigt hemma till hon var kaffeförgiftad och så fortsätter den här lilla artikeln eller notisen. Det är förfärligt att vara kaffeförgiftad. Det hade jag tillfälle att iaktta, var förutom flickans moder med gråtande tårar redogjorde för förhållandet. Den 18-åriga flickan var så hemfallen åt kaffebruket att hon gick och tuggade bönor då kaffepannan var undanställd. Hon kunde inte gå ut på något arbete till hennes vilja var förslappad. Hon gick på förmiddagen omkring i huset som en skugga, apatisk, frånvarande, ointresserad för allt utom för kaffe. Mot kvällarna förändrades hennes tillstånd så att hon i någon mån visade sig lik sina syskon, som utom det att de vore friska och starka, vore glada och livliga. Så var den sorgliga bilden av en ung flicka, förstörd av kaffe slutar notisen i Socialdemokraten den 22 februari 1900. Ja, och rubriken var så alltså en kaffeförgiftad flicka och det här tycker jag luktar lite så där moralpanik talar man ju ibland om och eh, i det här fallet så får man ju intryck av att det var några som, eller ganska många kanske den gången som varnade för allt för mycket kaffedrickande. Det är nästan så att man kommer att tänka på vår tids av Folk som är drogmissbrukare. Selstin Voss, hon har hört av sig om ett annat konstighet som handlar om. Kaffe. Ja, det är en skröna, får man väl säga med en gång. Men den tycks vara ganska spridd, inte så mycket i Sverige kanske, som ute i Europa. Och där är det då många som har hört en berättelse om att Gustav den III utförde ett experiment. Det var nämligen så att i Sverige på Gustav III:s tid så föddes det två män som var enägstvillingar och de kom tidigt in på brottets bana och blev då fängslade. Och då ville Gustav III göra ett experiment så att de, eh, den ena fick bara dricka kaffe och den andra fick bara dricka te och så ville kungen se vem av dem som levde längst. Båda männen blev ganska gamla men han som drack kaffe blev lite äldre än sin broder. Och, eh, när jag har jag har faktiskt tidigare fått eh, förfrågningar från journalister om det här har någon verklighetsbakgrund. Och då kan man alltså kategoriskt säga att det finns ingen som helst verklighetsbakgrund till det här. Men det är intressant ändå för det här är ett exempel på någonting som har blivit allt vanligare och det är kallat för storytelling inom stora företag och även mindre i och för sig så försöker man ha någon berättelse. Och den här berättelsen om de här båda tvillingbröderna i Sverige det har, har uppfunnits i, av något företag som sysslar med kaffeimport i Europa, vilket kan jag inte svara på men första exemplet på den här historien om Gustav den tredje experiment, det fick jag för säkert 20 år sedan. Och det Historien dyker upp lite då och då. kan hända är det någon som lyssnar på Folkmindelspodden som vet vilket kaffeföretag vi är som kan ligga bakom. Våra lyssnare brukar ha de mest oerhörda kunskaper som vi inte har. Och, eh, vi tar gärna emot e-post med nya frågor, nya idéer och nya uppslag. Skriv då till lyssna inte vanliga brev utan e-post eftersom vi inte håller oss med någon brevlåda. Och Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustav Ados Akademin för svensk folkkultur i Uppsala.